פרק י"ג: "כדבר אפרים רטט, נשא הוא בישראל, ויאשם בבעל בימות. ועתה יוסיפו לחתו, ויעשו להם מסכה מכספם, כתבונם עצבים, מעשה חרשים כולו. להם הם אומרים, זובחי אדם עגלים ישכון".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 צבעו וירום לבם, על כן שכחוני. ואהי להם כמו שחל, כנמר על דרך אשור, אפגשם כדוב שקול, ואקרע סגור לבם, ואוכלם שם כלביא, חיית השדה תבקעם. שיחתך, ישראל, כביב ועזריך. אהי מלכך אפוא ויושיעך בכל עריך ושופטיך אשר אמרת תנה לי מלך בשרים אתן לך מלך באפי ואקח בעברתי צרור עוון אפרים צפונה חטטו חבלי יולדה יבואו לו הוא בן לא חכם כי עת לא יעמוד במשבר בנים, מיד שאול אפדם, ממוות אגעלם, אהי דבריך מוות, אהי כתובך שאול, נוחם יסתר מעיני, כי הוא בן אחים יפרי, יבוא קדים, רוח אדוני מן מדבר עולה, ויבוש מקורו, ויחרב מעיינו. هو يیس اوص கொ Kelly حدا۔